Capitolul 108 Trecu și iarna, din când în când Filip se ducea pe la spital, strecurându-se înăuntru la ore târzii, când avea prea puține șanse de a se întâlni cu vreun cunoscut, și se uita să vadă dacă n-a primit ceva scrisori. De Paști găsi o scrisoare de la unchiul lui. Evenimentul îl surprinse, întrucât preotul din Black nu-i scrisese în tot cursul vieții decât de vreo 5-6 ori și întotdeauna numai pentru treburi. Dragă Filip, dacă te gândești cumva să-ți în curând o vacanță și ai vrea să vii aici, voi fi încântat să te văd. iar n-am suferit rău din pricina bronșitei și doctorul Uegrem nici nu se mai aștepta să scap cu viață. Dar am o constituție foarte robustă și mulțumită domnului, m-am vindecat ca prin minune. Al unchi iubitor, William Cărei. Scrisoarea le nervă pe Filip." Din ce și fi închipuit unchiului că trăiește el? Nici măcar nu se deranja să întrebe. După cât îi păsa bătrânului, Filip ar fi putut să și moară de foame. Dar în drum spre casă îl izbi deodată un gând. Se opri la lumina unui felinar și reciti scrisoarea. Scrisul nu mai avea fermitatea aceea de om de afaceri caracteristică altădată pentru el. Era lăbărțat și șovăielnic. Poate că boala îl zdruncinase mult mai rău decât vroia el să mărturisească și preotul încerca în biletul acela cu aer oficial să-și exprime dorul de a-și vedea singura rudă pe care o mai avea pe lumea asta. Filip îi răspunse că poate veni în iulie să petreacă două săptămâni la Blackstable. Invitația pica tocmai bine, fiindcă el nu știa ce să facă cu scurtul lui concediu. Familia atâlnii se ducea la cules de hamei în septembrie. Dar tocmai atunci el nu putea lipsi de la magazin, întrucât în luna aceea se pregăteau modelele de toamnă. La magazinul online, regula era că toată lumea trebuie să-și a jumătate de lună de concediu, indiferent dacă vrea sau nu. Și în vremea aceea, dacă n -avea unde să plece, vânzătorul putea să doarmă în camera lui, dar nu i se dădea de mâncare. Mulți dintre salariați n-aveau rude sau prieteni la o distanță rezonabilă de Londra. Și pentru ei concediul era o perioadă destul de chinuită, în care trebuiau să se hrănească din salariul lor modest și, deși erau liberi toată ziua, n-aveau un ban de cheltuială. Filip nu mai ieșise din Londra de doi ani, de la vizita făcută împreună cu Mildred la Brighton și tângea după aerul curat și liniștea mării. Se gândi la ele cu o dorință pasionată în tot cursul lunilor mai și iunie. Așa că ajuns să fie de-a dreptul nerăbdător când în sfârșit sosi vremea plecării În ultima seară înainte de concediu când discută cu șeful de raion despre două-trei treburi pe care se vedea silit să le lase neterminate Domnul Samson îl întrebă brusc Ce salariu ai primit până acum? Șase șilingi Eu cred că nu-i de ajuns Am să am grijă să-ți ridice leafa la 12 șilingi când te întorci din concediu Vă mulțumesc foarte mult, zâmbi Filip. Se cam simte nevoia unor haine noi. Dacă îți vezi de treabă și nu umbli creanga cu fetele așa cum fac unii, am să am grijă de tine, cherei. Bagă bine de seamă că mai ai multe de învățat, dar în orice caz, promiți, asta trebuie să o spun, promiți mult și o să am grijă să ți se dea o liră pe săptămână de îndată ce o vei merita." Filip se întrebă cât timp o să trebuiască să mai aștepte pentru asta. Doi ani. Schimbarea pe care o constată la unchiul lui, îl mi, Când îl văzuse ultima dată, era un bărbat voinic care se ținea drept și fața lui rotundă și senzuală era întotdeauna bine bărbierită. Dar acum parcă se prăbușise într-un mod ciudat și avea pielea galbenă. Era încovoiat și bătrân și făcuse pungi sub ochi. În timpul bolii lăsase să-i crească barba. Abia umbla. Astăzi nu sunt chiar în formă, îi zise el când Filip, îndată după sosire, ședea cu ele în sufragerie. Mă supără căldura. În timp ce se interesa de treburile parohiei, Filip îl privea și se întreba în sinea lui cât o să mai reziste bătrânul. Probabil că o vară fierbinte o să-l dea gata. Remarcă ce subțiri sunt mâinile, observă că tremurau. Toate astea însemnau foarte mult pentru Filip. Dacă bătrânul murea în vara aceea, el se putea întoarce la clinică la începutul trimestrului de toamnă. Îi bătu inima cu furie la gândul că n-ar mai trebui să revină la lain. La cină preotul, șezu cocârjat pe scaun și menajera care îl îngrija de la moartea soției lui, zise Să taie domnul Filip friptura, sfinția voastră!" Bătrânul, care tocmai se pregătea să tranșeze el carnea din dorința de a nu-și mărturisi slăbiciunea, se bucură de cea din tâi propunere de a renunța la această încercare. Văd că ai poftă de mâncare, zise Filip. O, da, întotdeauna mănânc bine. Dar sunt mai firav decât eram la ultima ta vizită. Îmi pare bine că mai slăbit, pentru că nu-mi place să fiu atât de gras. Doctorul Wigram s că e bine că am mai dat jos vreo câteva kilograme. La sfârșitul mesei, menajera i aduse niște doctorii. Arată-i domnișorului Filip rețeta, zise preotul. Și el e doctor? Aș vrea să vadă și el dacă e ceea ce îmi trebuie. I-am spus doctorului Uegram că acum când te pregătești să-ți iei doctoratul, ar trebui să-mi facă o reducere la onorar. E îngrozitor ce note mari de plata a trebuit să achit. Două luni a venit în fiecare zi să mă vadă și el îți ia cinci șilingi pe vizită. O groază de bani, nu? Și acum tot mai vine de două ori pe săptămână. Am să-i spun că nu mai e nevoie să mai vină. Am să trimit după el numai când o să am nevoie. Se uită plin de curiozitate la Filip în timp ce acesta citea rețeta. I se prescrisese răsoporifice. Erau două rețete și una era pentru o doctorie despre care preotul îi spuse că trebuia să o ia numai dacă nevrita îi dă dureri insuportabile. Am foarte multă grijă," adăugă el, pentru că nu vreau să devin opioman." Nici nu pomeni măcar de problemele nepotului. Filip își închipui că o face din precauție, ca nu cumva să-i ceară el bani și că tocmai de aceea vorbește mereu de dificultățile lui financiare. Îi spunea că a cheltuit atâta cu doctorul și încă alți bani cu farmacistul, că în timpul bolii a trebuit să facă focul în fiecare zi în dormitor și că, acum, ca să se ducă duminica la biserică, are nevoie de trăsură nu numai dimineața, dar și seara. Supărat, Filip ar fi avut chef să-i spună că nu trebuie să se teamă pentru că nu să-i ceară bani cu dar își ținu gura. Îi se părea că pe bătrân îl părăsiseră absolut toate facultățile în afară de două, plăcerea de a mânca și pofta nestăpânită de bani. Era o bătrânețe hidoasă. După amiaza veni doctorul Uegram și după vizită Filip îl însoții până la portița grădinii. Cum îl găsiți?" întrebă Filip. Doctorul Uigram avea întotdeauna grijă mai degrabă să nu facă vreo greșeală decât să facă ceva bun și, de aceea, nu risca niciodată să-și exprime o părere precisă, în afară de cazul când n-avea încotro. De 35 de ani îngrija pacienții din Blackstable. Avea reputația că e un om pe care te poți bizui și mulți dintre clienții lui s că e mult mai bine să ai un doctor pe care te poți bizui decât un doctor iscusit. În ultima vreme, aveau și un alt medic la Blackstable. Se stabilise acolo de 10 ani, dar încă mai era considerat un intrus. Și se spunea despre el că e foarte priceput. Dar nu prea avea clientele în lumea bună, pentru că nimeni nu știa de fapt mare lucru despre el. A, nu e mai rău decât ai putea aștepta," zise doctorul Uigram, ca răspuns la întrebarea lui Filip. Dar suferă de ceva grav?" De Filip." Uncul tău nu mai e chiar așa de tânăr, zise doctorul cu un zâmbet prudent, care lăsa să se înțeleagă că, la urma urmei, preotul din Black Stable nu e nici prea bătrân. El are impresia că e bolnav de inimă. Nu sunt prea mulțumit de felul cum îi funcționează inima, zise doctorul hazardându-se. Cred că trebuie să fie prudent, chiar foarte prudent. Lui Filip îi stătea pe buze întrebarea, cât mai poate să trăiască? Dar se temu că o asemenea întrebare putea să șocheze. În asemenea chestiuni, decența și conveniențele sociale cereau o perifrază. Dar, tocmai când punea o cu totul altă întrebare, îi trecu prin minte că doctorul trebuie să fie deprins cu nerăbdarea rudelor unui bolnav. Probabil că el le citește ușor gândurile adevărate ascunse în unor vorbe de compătimire. Zâmbind ușor de propria lui fățărnicie, lăsă ochii în jos. Sper că viața lui nu e amenințată de un pericol iminent." Ăsta era genul de întrebări pe care doctorul nu le putea suferi. Dacă spuneai că bolnavul nu mai are nicio lună de trăit, familia se pregătea pentru o tragedie și, pe urmă, dacă bolnavul continua să trăiască, rudele treceau pe la medicul curant manifestându-și resentimentul față de el pentru că se chinuiseră înainte de vreme. Pe de altă parte, dacă le spuneai că bolnavul poate foarte bine să mai trăiască un an și când colo el murea peste o săptămână, familia zicea că nu-ți cunoști meseria. Rudele se gândeau la toată afecțiunea cu care l-ar fi înconjurat pe defunct dacă ar fi știut că îi se apropie sfârșitul. Doctorul Uegram făcu un gest de parcă s-ar fi spălat pe mâini. Nu cred că e un risc foarte grav atâta vreme cât, cât rămâne în starea de acum." Se încumeta el să spună în cele din urmă. Dar, pe de altă parte, nu trebuie să uităm că nu mai e chiar așa de tânăr și că, mă rog, mașinăria a început să se uzeze. Dacă trece cu bine de caniculă, nu văd de ce n-ar trăi foarte liniștit până în iarnă. Și, pe urmă, dacă iarna nu-i dă prea mult de furcă, atunci nu văd de ce i s-ar întâmpla ceva rău." Filip se întoarse în sufragerie unde ședea unchiul lui. Sichia de pe cap și șalul croșetat purtat peste umeri îi dădeau o înfățișare grotescă. Stătuse cu ochi țintă la ușă și, în clipa când intră nepotul, se uită la fața lui. Filip își dădu seama că unchiul lui i-a așteptat cu nerăbdare întoarcerea. Ei, ce-ți-a spus despre mine? Filip înțelese deodată că bătrânului îi e teamă de moarte. Asta l-a făcut pe Filip să se rușineze, așa că, fără voia lui, privi într-o parte. Întotdeauna îl jena slăbiciunea oamenilor. Zice că te găsește mult mai bine," răspunse Filip. În ochii unchiului se ivi o strălucire de încântare. Am o cherestea foarte solidă," zise el. Și ce ți-a mai spus?" reloi el bănuitor. Filip zâmbi. A zis că dacă ești prudent, n-ai niciun motiv să nu trăiești și o sută de ani." Ei, nu știu dacă pot să sper una ca asta." Dar nu văd de ce n-aș ajunge până la 80 de ani. că mi a trăit 84 de ani." Lângă scaunul domnului Carei era o măsuță pe care se afla o Biblie și o ediție masivă a cărții de rugăciuni, din care an și an de-a rândul le citise cu glas tare celor din casă. Întinse mâna tremurătoare și luă de pe măsuță Biblia. Patriarhii de pe vremuri au trăit până la o vârstă destul de înaintată, nu-i așa?" zise el cu un hohot scurt și caragios în care Filip citi un fel de rugăminte sfioasă. Bătrânul se agăța de viață și totuși el credea cu convingere în tot ceea ce le învăța religia lui. Nu punea câtuși de puțin la îndoială nemurirea sufletului și simțea că s-a purtat destul de bine în viață după puterile lui, pentru a-și câștiga dreptul de a se duce în rai. În decursul îndelungii lui cariere, cât ori muri buni nu le adusese îngâierea religiei. Poate că era ca și doctorul care nu putea să profite niciun fel de propriile lui rețete. Filip era nedumerit și uimit de această dorință nestăpânită de a se crampona de cele pământești. Se întreba ce oroare necunoscută o fi fost ascunsă în străfundurile minții bătrânului. Ar fi vrut să-i sondeze sufletul ca să poată vedea în toată goliciunea ei spaima înfiorătoare de necunoscut pe care o bănuia că se afla acolo. Cele două săptămâni trecură repede și Filip se întoarse la Londra. Arșița lunii august o suferi în paravanului său din raionul de taioare, stând fără haină și desenând mereu. Vânzătoarele plecau cu schimbul în concediu. De obicei, seara, Filip se ducea în Hyde Park și asculta fanfara. Munca aceasta, pe măsură ce se deprindea cu ea, îl obosea mai puțin, iar mintea lui, revenindu-și după o stagnare atât de îndelungată, era în căutarea unor activități noi. Toate dorințele lui se concentrau acum asupra morții unchiului. Visa mereu același vis. Într-o bună zi, dis de dimineață, îi se înmâna o telegramă care anunța decesul subit al preotului și atunci libertatea era la îndemâna lui. Când se trezea și constata că n-a fost decât un vis, îl cuprindea o furie întunecată. Acum că evenimentul părea iminent, se ocupa cu niște planuri complicate pentru viitor. Alcătuindu-le, trecea repede peste anul pe care trebuia să-l mai petreacă înainte de a-și putea lua diploma și stăruia îndelunga supra călătoriei în Spania, în care își pusese toate nădejdile. Citea cărți despre această țară împrumutate de la biblioteca gratuită și ajunsese deja să știe exact din fotografii cum arată fiecare oraș. Parcă se și vedează bovind pe podul de pe râul Guadalchivir din orașul Cordova. Rătăcea pe străzile întortocheate din Toledo și stătea în biserici unde îi smulgea lui el greco taina pe care simțea el că îi ascunde pictorul acela misterios. Atâlnia îi ținea isonul în această dispoziție și, duminica după amiaza, alcătuiau itinerarii amănunțite în așa fel încât Filip să nu scape niciun lucru de seamă. Pentru a-și înșela nerăbdarea, în Filip începuse să învețe singur spaniola și, în odaia de zi din Harrington Street, petrecea câte un ceas în fiecare seară în singurătate, făcând exerciții de spaniolă și încercând să descifreze cu ajutorul unei traducere englezești pe care o ținea alături, exprimarea măestoasă a lui Cervantes în Don Quijote. Atelney îi dădea câte o lecție pe săptămână, și, Filip, învăța câteva propoziții care să-l ajute în călătorie. Doamna atălnii îi lua în râs. Voi doi cu spaniola voastră, zicea ea, de ce nu faceți ceva mai de Doamne ajută? Dar Seli, care crescuse și la Crăciun urma să-și inaugureze coafura montantă, semnal emancipării, stătea uneori în preajma lor și asculta cu aerul ei plin de gravitate, cum că său și cu Filip fac conversații într-o limbă pe care ea nu o înțelegea. Pe taică său îl considera omul cel mai extraordinar care a existat vreodată pe lume, iar opinia despre Filip și-o exprima numai prin prisma laudelor tatălui ei. Tata are o părere grozav de bună despre unchiul Filip, le spunea ea fraților și surorilor. Torp, băiatul cel mai mare, împlinise acum vârsta ca să se angajeze pe vasul Aretuza, iar a atâlnie și încânta familia cu descrieri splendide ale apariției pe care și-o va face flăcăul, când se va întoarce în concediu îmbrăcat în uniformă. seli urma să intre ucenică la o croitoreasă când va împlini 17 ani. Atelni vorbea în obișnuitul său stil retoric despre păsărelele destul de mare acum ca să poată zbura, care își părăseau cuibul părintesc și cu lacrimile în le spunea că dacă vor dori vreodată să se întoarcă în el, cuibul va fi întotdeauna acolo. O să aibă întotdeauna la dispoziție un pat improvizat și o hrană bună și niciodată nu vor găsi inima unui închisă în fața necazurilor copiilor lui. Dar știu că îndrugi la vers și uscate a e zicea nevastă sa. Nu prea văd eu ce necazuri ar putea să aibă atâta vreme cât sunt cu minți. Cât ești cinstit și nu te sfiești să muncești, ai să ai întotdeauna o slujbă, așa gândesc eu." Și pot să vă spun că nu o să-mi pară deloc rău când o să-l văd și pe ultimul dintre ei, câștigându-și singur pâinea. Nașterea atâtor copii, truda de fiecare zi și grijile neîncetate, începuseră să-și spune cuvântul asupra doamnei atâlnii. Uneori seara o dureau atât de tare șalele, încât trebuia să se așeze și să se odihnească. Idealul ei de fericire era să aibă o femeie care să facă treburile mai grele, Caia să nu mai aibă nevoie să se scoale înainte de ora șapte. Atâlnii făcea un gest unduitor cu frumoasa lui mână albă. Ah, draga mea, Betty, noi merităm foarte mult de la stat, tu și cu mine. Am crescut nouă copii sănătoși și băieții o să-l slujească pe rege. Fetele o să gătească și o să coasă și o să crească și ele la rândul lor copii sănătoși. Se întoarse către Sely și, ca să o consoleze pentru această alternativă mult mai meschină folosită pentru a marca contrastul, adăuga pe un ton grandilog vent. Și cei ce doar stau și așteaptă tot cu credință slujesc. În ultima vreme mai inclusese și socialismul printre celelalte teorii contradictorie în care credea cu pasiune, așa că acum declară dacă am trăit într-un stat socialist, tu și cu mine, Betty, am căpăta o pensie grasă. Ah, nu mai vorbi mie despre socialiștii tăi care îmi fac atâția nervi, strigă ea. Deviza mea este, lasă-mă în pace. Nu vreau să se amestece nimeni în viața mea. Am să mă lupt singură cu greutățile cum am să pot și, cui nu-i place, treaba lui. Ți se pare că viața înseamnă numai greutăți? se atâlni. Nu-i adevărat? Am avut și noi zile mai bune și mai rele și ne-am luptat și am fost întotdeauna săraci, dar viața a meritat zău, a meritat să o trăiești și de o sută de ori, așa zic eu de fiecare dată când mă uit în jur la copiii mei. Mult mai intrugi la vers și uscate atâlnii, zise ea privindu-l nu cu mânie, ci cu un calm disprețuitor. Tu de pe urma copiilor ai avut numai bucuriile, dar eu a trebuit să-i port în pântece și să am grijă de ei. Eu nu zic că nu țin la ei, acum că-i avem, dar dacă ar fi să-mi iau viața de la capăt, mai bine aș rămâne fată bătrână. Păi, dacă rămâneam singură, aș fi putut între timp să am și eu o prăvălioară și vreo patru 500 sute de lire la bancă și o femeie care să-mi facă treburile mai grele. O, oh, n-aș mai începe viața pe care am dus-o pentru nimic în lume." Filip se gândi la nenumăratele milioane de oameni pentru care viața nu e altceva decât o trudă nesfârșită, nici frumoasă, nici urâtă, dar care trebuie acceptată cu aceeași atitudine cu care primești schimbarea anotimpurilor. Îl cuprindea furia pentru că totul părea atât de inutil. Nu se putea împăca deloc cu credința că viața n-are niciun sens, dar pe de altă parte tot ce vedea, toate gândurile lui îi spăreau convingerea. Și, deși el cuprindea furia, era o furie triumfătoare. Vieța nu era chiar atât de îngrozitoare dacă era lipsită de sens și el o înfrunta cu un ciudat sentiment al puterii.